А що таке червона картка? Але Гегрід підтримав Діна. Треба ті правила помінити. Ще трохи, і Флінт збив би Гаррі на землю. Лід Джордан не міг не захищати своїх. От після такого явного йогидного шахрайства, Джордане, озвалася професорка МакГонегелл, Ну, я хотів сказати після цього відвертого і гидкого порушення «Джордане, попереджаю». Гаразд-гаразд. Флінт мало не вбив грифіндорського ловця, що зрештою могло статися з кожним. Отож, пенальті для Грифіндору виконує спінет. Ех, вона промазала. Ну, нічого не вдієш, матч триває». М'ячем і далі володіє Грифіндор. Коли Гаррі ухилявся від наступного бладжера, який небезпечно просвистів повз голову, щось трапилося. Його мітла раптом круто і небезпечно нахилилася. Якусь мить Гаррі здавалося, що він упаде. Він міцно обхопив мітлу руками і колінами. Такого з ним ще не траплялося. Ці дивні речі? Повторилися знову. Мітла немов хотіла скинути його. Але ж «Німбуси-дві тисячі» не можуть раптом узяти і надумати скинути свого вершника. Гаррі спробував розвернутися до грифіндорських стовпів, бо хотів попросити Вуда, щоб той узяв коротку перерву. І вразу усвідомив, що цілковито втратив контроль над Мітлою. Він не міг її повернути. Він зовсім не міг нею керувати. Мітла зигзагами летіла в повітрі час від часу зі свистом неслася товнисто вгору. Гаррі ледве втримувався на ній. Алі коментував далі. Слизерин володіє м'ячем. Квафел у флінта. Він обходить спінет, минає бел, отримує бладжером по обличчю. Сподіваюся, йому розтрощило ніс. Я жартую, пані професорко. Слизарин забиває. Ой, ні. А слизеринці раділи. Здається, ще ніхто не помічав, як дивно поводиться мітла Гаррі. Вона поволі несла його вгору, чим далі від гри, що миті сіпаючись і здригаючись. Що там той Гаррі си виробляє? Бурмотів Гегрід, дивлячись у бінокль. «Мені все здає, що Мітла вже не слухає його. Але ж не міг він...» Зненацька всі трибуни звернули увагу на Гаррі. Його Мітла почала швидко крутитися, а він на силу тримався, щоб не впасти. І раптом усі глядачі зойкнули. Мітла Гаррі несамовито шарпнулася, і Гаррі зірвався з неї. Тепер він завис у повітрі, тримаючись за мітлу однією рукою. «Невже з мітлою щось трапилося?» «Коли на нього не летів Флінт», – прошепотів Шеймус. «Не могло?» – сказав тримтячим голосом Гегрід. «Нічого не моглося вплинути на мітлу, окрім могутньої чорної магії. Жоден дітвак не міг би зашкодити ні бусові дві тисячі». Тут Герміона раптом вихопила Гегріді в бінокль, але замість стежити за Гаррі почала напружено дивлятися в трибуни. «Що ти робиш?» – простогнав посірілий Рон. «Я знала!» – задихнулася Герміона. «Снейп! Дивися!» Рон схопив бінокль. Снейп сидів на трибуні з протилежного боку. Він уп'явся очима в Гаррі і невпинно щось бурмотів – «Він щось робить, зачаровує мітлу», – пояснила Герміона. «Що нам робити?» «Я сама!» – не встиг Рон і слова сказати, як Герміона зникла. Рон знову перевів бінокль на гарі. Його мітла трусилася з такою силою, що він ось-ось мав упасти – Усі глядачі зірвалися на ноги, нажахано спостерігаючи, як близнюки візлі намагалися підлетіти ближче, щоб пересадити Гаррі на одну зі своїх мітел. Але в них нічого не виходило».